Вільям Гібсон Джонні Мнемонік Оповідання Дробовик я поклав у сумку Адідас і прикрив його чотирма парами тенісних шкарпеток. Зовсім не мій стиль, але саме це мені і потрібно. Якщо тебе приймають за тупого, будь технічним. А якщо вважають, що з технікою у тебе все добре, будь тупим. Я, хлопець технічний, ось і вирішив виглядати тупим на всі сто. Але в наш час треба бути справжнім профі, щоб косити під тупого. От і мені довелося своїми руками виточити на верстаті з мідних болванок дві гільзи 12-го калібру. Розкопавши давню інструкцію, я сам зарядив патрони. Нарешті власноруч спорудив важільний прес для встановлення капсуль. То ще трюк, між іншим. Натомість я знаю – патрони спрацюють. Зустріч мала відбутися у злітній смузі о 23.00. Проте я проскочив у трубі три заві зупинки і повернувся назад пішки. Підстрахуватися ніколи не заважає. Я миттю глянув на своє відображення у хромованій панелі кавового апарата. Типовий європеоїд. Різкі риси обличчя, темне жорстке волосся їжачком. Дівчатка в салоні під ножем в захваті від Соні Мао. Тільки з великими труднощами довелося відмовити їх не міняти мені зачіску на китайську. Можливо, морду Ральфі моя зовнішність і не обдурить, зате допоможе підібратися поближче до його столика. Злітна смуга – вузьке довге приміщення. В одному кутку бар, в іншому – столики, а між іншими – звідники, торгащі, сутенери та інші – діячі. На вході сьогодні ввечері чергували сестри собаки-магнітні. Якщо план не спрацює, назад мені вже не прорватися. Обидві довжелезні, метри під два, і худі, ніби хорти. Одна чорношкіра, інша біла, але в іншому схожі настільки, наскільки це під силу пластичній хірургії. Багато років вони ходили в коханках, а вже в бійці були... Туши світло. Я таки не зміг розібратися, напевно, яка з них раніше була самцем. Ральфі сидів за столиком дезавжди. Покидьок заборгував мені купу монет. У голові моїй сотні мегабайт інформації, завантажені туди в режимі «ідіот-всезнайка». Інформації, до якої сам я доступу не маю. Все це залишив там Ральфі. Тільки він може отримати ці дані за допомогою кодової фрази власного винаходу. Скажу відразу, мої послуги не дешеві, а понад за зберігання – суцільна астрономія. А він, бачте, забув. А потім я почув, що морда Ральфі взагалі надумав анулювати мій договір. І тоді я забив йому стрілку у злітній смузі, але представився як Едвард Бакс, підпільний імпортер, щойно з Ріо-Тепекіна. Злітна смуга наскрізь смерділа бізнесом, тут взагалі дуже нервово і пахне металом. Серед натовпу впутиняються м'язисті хлопчики, граючи один перед одним відповідними частинами тіла і намагаючись зобразити на обличчях щось на зразок тонких холодних посмішок. Деякі настільки обросли м'язами, що їхні фігури вже й людськими назвати важко. «Вибачте мені, друзі. Це всього лише Едді Бакс. Швидкісний Едді-імпортер зі своєю звичайною непримітною спортивною сумкою. І, будь ласка, не звертайте уваги на якийсь отвір, придатний лише для того, щоб просунути всередину праву руку». Ральфі був не один. На стільці поруч з ним, насторожено витріщаючись у натовп, нагромаджувався білобрисий каліфорнійський бик. «Жива інструкція з техніки бойових мистецтв вагою кілограмів у вісімдесят». Швидкісний Едді миттєво осідлав навпроти цієї парочки стілець. Бик навіть руки від столу відірвати не встиг. «Чорний пояс?» – поцікавився я. Він кивнув, його блакитні очі автоматично просканували мене від очей до долонь. «У мене теж», – сказав я. «Тут, в сумці». Я сунув руку в отвір, великим пальцем перевів запобіжник. «Клац! «Два стволи, 12-й калібр. Спуск подвоєний». «Це пушка», – сказав Ральфій, і, здержуючи, поклав пухку руку на обтягнуті синім нейлоном груди свого охоронця. «У Джоні в сумці вогнепальний антикваріат». «Так, недовго я побув Едвардом Баксом. Думаю, його завжди звали не просто Ральфі, а Ральфі з якимсь прізвищем. Нинішнє ж прізвисько він отримав виключно завдяки марнославству». Маючи тулуб, схожий на перестиглу грушу, він ось уже 20 останніх років носив обличчя колись знаменитого білого християна. Білого християна Зарійського регібенду То був Соні Мао попереднього покоління. Останній чемпіон звукових доріжок расового року. Я, знаєте, вундеркінд щодо всілякої нісенітниці, як-от цієї. Білий християн мав класичне обличчя поп-артиста. Яскраво виражені м'язи співака і точені вилиці. З одного боку – обличчя Янгола, з іншого – красення розпусника. Але очі на цьому обличчі – це були очі Ральфі. Маленькі, чорні, холодні. «Гаразд, давай поговоримо. Як ділові люди?» Сказав він максимально щиро, прекрасні, як у білого християна куточки рота, завжди були вологими. Льюїс Він кивнув у бік бугая. Це просто дуб. Льюіс прийняв його слова байдуже, немов механічна іграшка. Але ж ти, Джонні, не дуб? Невже, Ральфі? А я думав, що це я, дуб, нашпигований під зав'язку імплантантами, місце для твоєї брудної білизни, поки не підвернуться хлопці, які забажають заробити на моєму трупі. Так от, Ральфі, поки в мене ця сумка, тобі доведеться дещо пояснити. Це все через останню угоду, Джонні. Він важко зітхнув. «Як брокер...» «Барига!» – поправив я. «Як брокер я завжди дуже обережний із постачальниками. Ти купуєш тільки у тих, хто краде краще. Продовжуй!» Він знову зітхнув. «Я тільки намагаюся...» – втомлено сказав він. «Не мати справи з дурнями. Але на цей раз, схоже, нарвався». Третє зітхання було сигналом для Льюіса включити нейронний паралізатор, який вони приліпили під столом з мого боку. Я зібрав усі сили у вказівний палець правої руки, але він ніби перестав бути моїм. Рука, як і раніше, відчувала метали поролонову стрічку, якою я обмотав незручне руків'я дробовика, але зробилася чужою та безвольною, ніби була виліплена із холодного пластиліну. Я сподівався, що Льюіс, як справжній дуб, Тут же кинеться виривати сумку, а заразом рвоне мій палець застигли на спусковому гачку. Але він цього не зробив. «Ми так турбувалися про тебе, Джонні, так турбувалися. От, бачиш?» – Ральфі показав на мою голову. «Те, що в тебе там, власність якудзи, і один дурень їх обікрав. Мертвий дурень». Льюіс зареготав. Ось тут до мене нарешті дійшло, але від того, що я усе зрозумів, стало зовсім кепсько. Мою голову немов обклали мішками з мокрим піском. Вбивство не було в стилі Ральфі. Навіть Льюіс був не в його стилі. Виходило, він встряв на свою голову між синами неонової хризантеми і тим, що належало їм, або, скоріше, чимось таким, що було в них, але належало ще комусь. Ральфі, звісно, міг задіяти кодову фразу і ввести мене в стан ідіота-всезнайки. Тоді я викладу їх гаряченьку програму повністю, не запам'ятавши при цьому жодного звуку. Для такого, як Ральфі, цього цілком вистачило б. Але тільки не для Якудзи. Якудзи знають про кальмарів і не хочуть турбуватися через те, що один з них може витягти ледь помітні сліди їхньої програми з моєї голови. Сам я знаю про кальмарів небагато, але дещо чути доводилося, і я за розмовляти про це з клієнтами. «Ні, Якудзі це точно не сподобається. Занадто схоже на речовий доказ. Вони б не були тими, ким є, якби залишали докази. Або живих свідків». Льюіс продовжував посміхатися. Наче він уже бачив у середині моєї голови те, що їм було потрібно, і тепер прикидав, як би дістатися до цього найкоротшим шляхом. «Гей, ковбої, щось у вас замало життя. Не надто ви веселі». Почувся через моє праве плече низький жіночий голос. «Зникнеш, Льондро», – байдуже сказав Льюіс. Його засмагле обличчя було вкрай спокійним. Ральфіш виглядав спантеличеним. «Трохи підбадьоритися не бажаєте? Є гарний кокаїн. Найчистіший, жодних домішок, га?» Вона підтягла до себе і вмистилася на нього перш ніж ці двоє встигли їй перешкодити. Я в моєму становищі міг бачити її тільки краєм ока. Худа дівчина в дзеркальних окулярах, волосся темне, коротка неакуратна стрижка. На ній була розстебнута чорна шкірянка. Під нею футболка в косу чорно-червону смужку. Вісім тисяч за грам. Льюіс невдоволено хрюкнув і спробував вибити з-під неї стілець. Це в нього чомусь не вийшло. Її рука метнулася до нього і, схоже, злегко торкнулася його зап'ястя. Яскравий струмінь крові миттєво залив стіл. Льюіс з силою стиснув зап'ястя іншою рукою, кісточки побіліли від напруги, крізь пальці проступила кров. Дивно, у неї в руці, здається, нічого не було. Тепер йому знадобиться операція по сшиванню сухожилля. Льюіс обережно підвівся, навіть не спробувавши відсунути стілець. Стілець перекинувся, і Льюіс зник з моїх очей, не видавши при цьому жодного звуку. «На його місці я звернулася б до лікаря», – сказала вона. Поріз досить неприємний. «Ти хоч розумієш...» Голос Ральфі раптом став дуже втомленим. «В яку яму з лайном ти щойно себе посадила?» «Що, справді?» «А, розумію. Таємниця. Люблю таємниці. На кшталт тієї, чому цей ваш приятель такий тихоня? Він що, заморожений? Або для чого тут ось ця штуковина?» Вона показала мініатюрний блок управління, який невідомо коли витягла у Льюїса. Ральфі виглядав дуже хворим. «Ти... Е, я даю тобі за неї чверть мільйона, і ти звідси йдеш». І він м'ясистою рукою почав нервово огладжувати своє бліде, худе обличчя. «Чого я хочу?» Вона клацнула пальцями. Блок при цьому почав обертатися, поблискуючи. «Так це справжньої роботи». Ваш хлопчина пошкодив собі руку. Якщо за це належить гонорар, то чверть мільйона зійде. Ральфі шумно видихнув і засміявся. Його зуби явно не дотягували до стандарту за мірками білого християна. Тут вона вимкнула паралізатор. «Два мільйони», – сказав я. «Ось це я розумію, чоловік», – сказала вона крізь сміх. «А в торбі в тебе що?» «Дробовик». «Грубо». Втім, це міг бути комплімент. Ральфі не промовив жодного слова. Мене звуть Міліонс. Моллі Міліонс. Линяємо, босе, бо на нас починають озиратися люди. Вона встала, на ній були шкіряні джинси кольору засохлої крові. І тільки зараз я помітив, що її дзеркальні лінзи були вживлені у шкіру обличчя. Срібло гладким шаром піднімалося від крутих вилиць, запечатуючи очі в очницях. Я побачив у цих лінзах подвійне відображення мого нового обличчя. «Мене звати Джонні», – сказав я їй. «Містера Морду ми забираємо з собою». Він чекав на нас зовні. На перший погляд пересічний техтурист, Пластикові дзорі та дурнувата гавайка з кричущою рекламою найпопулярнішого мікропроцесора його фірми. Тихий, спокійний чоловічок. З тієї породи людей, що вічно сидять у барі, попиваючи саке. У таких закладах ще подають крихітні рисові крекери з начинкою з морських водоростей. Він точно був схожий на тих, хто плаче від гімнів власної корпорації, а після цього нескінченно та нудно трясе бармену руку. Сутенери й перекупники не звернули б на нього уваги, вважаючи безнадійно відсталим. Хлопець, мовляв, недалекий, та з кредитною карткою поводиться обережно. Як я здогадався пізніше, йому ампутували фалангу великого пальця лівої руки та замінили її штучним наконечником. Зробили в ньому поглиблення і, покривши зсередини шаром синтетичного алмазного покриття фірми Оно Сендаї, закріпили в ньому котушку. А потім акуратно намотали на котушку три метри мономолекулярної нитки. Моллі заговорила про щось із сестрами магнітних собак так що я, міцно притиснувши до спини Ральфі свою сумку, зміг виштовхнути його за двері. Схоже, Молі була з ними знайома. Я чув, як чорношкіра засміялася. Раптовий спалах над головою змусив мене підняти очі. Я так і не зміг звикнути до всіх цих шаряючих харок світла під темними геодезичними куполами. Можливо, це мене врятувало. Ральфі опинився на кілька кроків попереду, але не думаю, що він збирався втекти. Думаю, він вже змирився. Можливо, він уже повністю усвідомив, проти кого ми пішли. І в той момент, коли я опустив очі, його розірвало на шматки. Якщо відмотати назад, картина представляється наступна. Ральфі робить ще один крок, і в цей момент, невідомо звідки, з усмішкою на обличчі виринає цей маленький тех. Він робить щось схоже на уклін, і в нього відвалюється великий палець лівої руки. Це дуже нагадує фокус. Палець висить у повітрі. Система дзеркал? Нитка? Ральфі застигає на місці спиною до нас, під пахвами на його світлому літньому костюмі розпливаються темні плями поту. Він змок, Він знає. Він, напевно, повинен знати. І тут цей палець, як іграшка з лавки сюрпризів, важкий, ніби зі свинцю. На довершення ідіотського фокусу демонструється маленьким техом, описує у повітрі швидку дугу, і невидима нитка, з'єднана з рукою вбивці, проходить крізь череп Ральфі трохи вище брів, а потім, не затримуючись, злітає вгору і знову вниз, розсікаючи грушеподібне тіло по діагоналі через плече та грудну клітку. Розрізи такі непомітні, що кров з'являється лише тоді, коли нервові зв'язки починають давати збій, і перші не віддають тіло у владу гравітації. Ральфі, оточений рідкою рожевою хмарою, розвалився на три шматки. Шматки ці у повній тиші покотилися по вкритому бруківкою тротуару. Я з силою рванув сумку, моя рука конвульсивно стиснулася. Віддача від пострілу ледве не переламала мені зап'ястя. Лив дощ, струмані води каскадами падали крізь дірки в куполі і розбивалися на плитах позаду нас. Ми причаїлися в щелині між хірургічною і антикварною крамницями. Краєчком дзеркального ока Моллі визернула з-за рогу і повідомила, що перед злітною смугою стоїть лише один фолькс-модуль з увімкненою червоною мигалкою. що ральфі прибирають із тротуару і пристають до усіх із розпитуваннями. «Я весь був обліплений опаленим білим пухом. Ось тобі й тенісні шкарпетки». Спортивна сумка перетворилася на зім'ятий пластиковий наручник. Не розумію, якого диявола я в нього не влучив. Тому що він дуже спритний. Молі сиділа навпочепки, обійнявши руками коліна, і розгойдувалася на каблуках вперед-назад. Йому перебудували нервову систему. Він — фабричний продукт. Вона видала тихий, задоволений смішок. Я маю дістати цього хлопця. Сьогодні ж уночі. Він найкращий, кого я зустрічала. Номер один. Вища проба. Шедевр. Що ти повинна за два мільйони, так це витягти мене з цієї дупи. А цей твій дружок, його справді виростили у пробірці. У Чіба-Сіті. Це ж найманий вбивця Якудза. Чіба? Хм, зрозуміло. Бачиш, Моллі теж була в Чібі. І вона показала мені свої долоні, злегка розсунувши пальці. Пальці були тонкі та доглянуті і, порівняно з полірованими темно-червоними нігтиками, здавалися мертвенно-блідими. Десять лез вискочило одночасно із прихованих під нігтями пазів. Кожне з них – вузький, гостро відточений скальпель із блідо-блакитної сталі. Я ніколи не бував так довго у нічному місті. Тут ніхто не купував мою пам'ять, навпаки, місцеві жителі платили досить регулярно, щоб багато про що забути. Покоління влучних стрільців постійно громили неонові світильники, доки ремонтні бригади взагалі не плюнули на свою безнадійну справу. Навіть у блідому світінні дня склепіння куполів тут були чорні, як сажа. Куди ти зібрався тікати, якщо найбагатша злочинна організація у світі підбирається до тебе своїми довгими, холодними пальцями? Де ти сховаєшся від Якудзи? Вони могутні настільки, що володіють своїми супутниками зв'язку, та що найменше трьома шатлами. Якудза — справжня транснаціональна корпорація, така сама як ITT або Онасендаї. За 50 років до мого народження Якудза вже підкорила собі тріади, мафію та корсиканську спілку. У молі була наготови відповідь. Ти сховаєшся в пекльній ямі, в нижньому її колі. Де будь-який тиск ззовні миттєво породжує кругові хвилі у відповідь грубої небезпеки. Ти сховаєшся в нічному місті. А ще краще, ти сховаєшся над нічним містом, тому що пекельна яма вивернута на виворіт, і днище її казана майже торкається неба. Небо, яке нічне місто ніколи не бачить, піднімається під власним небокраєм, виготовленим за крилової гуми. Там на горі одні лише техи подібні до химер-горгулів, копошаться у темряві з контрабандними сигаретами, що звисають з губ. Вона ж підказала відповідь і на інше моє запитання. «Значить, твоя голова замкнена капітально, Джонні Сан. І ніяк цю програму без пароля звідти не витягнеш?» Вона відвела мене в тінь за освітленою платформою труби. Бетонні стіни були суцільно покриті графіті. Нашаровуючись з року в рік, вони перетворилися на один суцільний метамалюнок гніву та безнадійності. Інформація, яку я беру на зберігання, вводиться через модифікований серійний протез, що застосовується зазвичай у контр мікрохірургії. Я запустив їй скорочену версію свого стандартного рекламного ролика. Код клієнта зберігається у спеціальному чіпі. Крім кальмарів, про які у нашому ремеслі взагалі говорити не прийнято, ніхто не може відновити пароль. Хоч ріж мене, хоч катуй, хоч накачуй наркотиками. Я його просто не знаю. Навіть ніколи й не намагався дізнатись. Кальмари? Це ті, які зі щупальцями і повзають? Ми опинилися на спорожнілому вуличному ринку. Невиразні фігури, що маячили з іншого боку імпровізованої торгової площі, посипаної риб'ячими головами та гниючими фруктами, проводжали нас уважними поглядами. Так називають надпровідникові квантові детектори збурень. Під час війни їх використовували для пошуку підводних човнів та викачування інформації з ворожих кіберсистем. А, ось воно що, військові штучки. Ще з війни? І такий ось кальмар зможе прочитати твій чіп? Вона зупинилася, і я відчув на собі погляд її очей, укритих за лінзами дзеркалами. Навіть примітивні моделі можуть виміряти силу магнітного поля з точністю до однієї мільярдної геомагнітної. Це як знайти шепіт на ревучому стадіоні. Ну, копи вже це можуть робити. За допомогою параболічних мікрофонів та лазерів. Так, але при цьому ваші дані все одно залишаться у безпеці. В мені прокинулася гордість професіонала. Жоден уряд не дозволить своїм копам користуватись кальмарами навіть секретній службі. Занадто багато можливостей для міждепартаментських конфліктів. Всім їм захочеться влаштувати новий Watergate. «Військові штучки», – вона задумалася, у тіні блиснула її посмішка. «Військові штучки. Тут, унизу, є в мене дружок, який служив на флоті. Його звуть Джонс. Я думаю, тобі варто з ним познайомитись. Він, правда, сидить на голці». Так що доведеться йому щось принести. Він наркоман? Він дельфін. Він був більше, ніж просто дельфін. Будь-який нормальний дельфін навряд чи поставився до нього, як до свого побратима. Я дивився, як ліниво він крутиться у своїй оцинкованій цистерні. Вода перехльостувала через край, заливаючи мої черевики Кіборг. Пережиток останньої війни. Він висунувся з води, і перед нами постало тіло закуте у броньовані пластини. Це було відкритим глузуванням з його сутності. Витонченість, відпущена йому природою, майже повністю загубилася під грубою і допотопною бронею. У потворних опуклостях по обидва боки черепа були встановлені сенсорні датчики. Безліч сріблястих шрамів мерехтіло на відкритих ділянках його світло-сірої шкіри. Молліс виснула. Джонс змахнув хвостом, і через край цистерни виплеснувся ще один каскад води. «Що це за місце?» – спитав я, вдивляючись у ледь помітні в темріві ланки ржавого ланцюга та якісь укриті брезентом предмети. Над цистерною нависала громістка дерев'яна рама, обвішана рядами припавших пилом різдвяних гірлянд. «Фанленд. Країна розваг. Зоопарк та карнавальні атракціони». Чи не хочете поговорити з китом-воїном? І таке інше. Ніби Джонс схожий на кита. Джонс висунувся знову і зупинив на мені свій старий сумний погляд. А як він розмовляє? Мені раптом дуже захотілося кинути все та піти. Тут своя хитрість. Джонсе, скажи привіт. І всі лампочки одразу ж спалахнули. Заблимали різнокольорові вогники. Червоний, червоний, білий, синій. Бачиш, він непогано розуміється на символах, але набір кодів у нього дещо обмежений. У себе на флоті він був підключений до аудіовізуального дисплея. Вона витягла з кишені тонкий плаский пакетик. Джонсе, є відмінна гедота. Хочеш спробувати? Він завмер у воді і почав повільно занурюватися на дно. Я відчув дивне занепокоєння, раптом згадавши, що він не риба і може запросто потонути. «Джонсе, нам потрібен ключ до банку даних Джонні. Як би скоріше його отримати?» Вогники здригнулися і згасли. «Давай, Джонсе!» Біле магнієвосяєво омило її обличчя, світло лягло рівним шаром, тіні, що тяглися від вилиць, зникли. Знову темрява. «Ммм, відмінна Гедота. Жодних домішок!» «Синє мертве світло!» Розп'яття. Пауза. Темно-червона свастика щупальцями відобразилася у сріблястих лінзах Моллі. «Віддай йому обіцяне», – сказав я. «Ми знайшли, що хотіли. код у нас». «Ех, Ральфі, Ральфі! Мордо!» «Ну, ніякої фантазії». Джонс нагромадив добру половину своєї броньованої туші на край цистерни, і я подумав, що метал не витримає і піддасться. Моллі з розмаху всадила голку, потрапивши точно між двома пластинами. Пролунав шиплячий звук. Знов спалахнули лампочки, по рамі судомно пульсуючи побігли світлові візерунки. Ми залишили Джонса ліниво погойдуватися у темній воді. Можливо, йому снилися сни про війну в Тихому океані, про кіберміни, які він підривав, обережно проникаючи в їх нутрощі за допомогою свого кальмара. Сьогодні кальмар став на годі мені, щоб витягти з джіпа, похованого в моїй голові, жалюгідний пароль Ральфі. Добре, нехай вони помилилися, коли списали Джонса з флоту з усією його оснасткою. Але як кібердельфін міг сісти на голку? «Війна», – сказала вона. «Вони там всі такі були. Що ти хочеш, це флот? Як ще можна було примусити їх працювати на себе?» «Не думаю, що цю вашу витівку можна здійснити», – сказав нам пірат, намагаючись заломити ціну. Специфікація цілі на супутнику – це не за правилами «Ще одне слово, і ти більше не матимеш проблем». Моллі вперла ліктів в подряпаний пластик столу і націлила на нього вказівний палець. «Тоді, можливо, ви заплатите за свої мікрохвилі десь в іншому місці?» «Так, хлопець крутий, хоча косить під Соні Мао». Родом із нічного міста, не інакше. Її рука метнулася вперед, ковзнула його курткою і повністю відрізала лацкан, навіть не розпустивши зріз тканини. «Та що, по руках чи як?» «Так!» Він дивився на зрізаний лацкан, вдаючи, що розглядає його тільки з вічливого інтересу. «По руках!» Поки я налаштовував два куплені заздалегідь рекордери, Моллі витягла з кишені на рукаві куртки складений паперовий листок, на якому я записав пароль. Розгорнула його і мовчки прочитала, повільно ворушачи губами. «І це все?» Вона знизила плечима. «Починай», – сказав я, натискаючи клавіші «Запис» на обох деках одночасно. «Білий християн», – прочитала вона вголос, «і його арійський регі-бенд». Вірний Ральфі. Фанат аж до могили. Перехід до стану ідіод Всезнайка завжди не такий раптовий, яким його очікуєш. Радіостанція «Пірата» являла собою кубічне приміщення, витримане в пастельних тонах, яке ховається під вивіскою з банкрутілого туристичного агентства. Похвалитися воно могло лише столом, трьома стільцями та вицвілим плакатом з рекламою швейцарської орбітальної станції. Дві скляні пташки на дротяних лапках монотонно тягли воду з піностеролової чашки, яка стояла перед ними на полиці поруч із плечем Моллі. Поки я входив у режим, руки їх поступово прискорилися, і через деякий час віночки на їхніх головах, і скристі у світлі ламп, злилися в суцільні різнокольорові дуги. Індикатор пластмасового настінного годинника, на якому відраховувалися секунди, перетворився на безглузду пульсуючу сітку. А сама Моллі й цей хлопець з пикою під Соні Мао немов поринули в туман. Лише зрідка я бачив, як у тумані майоріли їхні руки, виписуючи примарні фігури, що нагадують рух комах. А потім і вони зникли, розчинившись у сірому холоді статики, в якому не було нічого, лише хтось нудно бурмотів штучною мовою одну єдину нескінченну поему. Майже три години просидів я, виспівуючи крадену програму небіжче Каральфі. Проспект простягається від краю до краю на 40 кілометрів пошарпаного часом перекриття куполі Фуллера над тим, що колись було приміською артерією. Якщо в ясний день вимкнути освітлювальні дуги, сіра апроксимація сонячного світла буде фільтруватися через шари акрилопластика. Пейзаж, що нагадує тюремні ескізи Джованні Піранезі. На півдні три останні кілометри проспекту проходять через нічне місто. Нічне місто не сплачує податків ні в державну, ні в міську скарбницю. Неонові світильники тут давно мертві,